Uh, det här är Johan och Ida. Mm. Uh, jag heter Johan och... Uh... Jag heter Ida. Mm, och tillsammans. <laughs> det där äh, tänker nej. jag inte säga något Det där går jag inte på något mer. Lägg av. Den här gången är jag faktiskt ganska koncentrerad kan jag ta om för dig. Ida, Johan, Johan, Ida. Du, ska vi hoppa på det på en gång? Ja, kan vi göra. Yes, har du något eller har jag något? Ja, båda. Mm. <laughs> Nej. Nej. Eh, jag har eh, haft lite, vad eh, ska man säga, jag har, jag har redan spelat in det här avsnittet flera gånger. Jaså. spännande. Ja. Eh, vi vi eh, brukar inte prata så mycket om det som händer när vi är medvetslösa eller när vi sover. Va? Men någonting har hänt mig de senaste nätterna och det är att jag har spelat in podd med dig Johan. Mm -hmm. ja, vi har spelat Oj. in podd så inåt helvete, jag tror att det är tredje natten i rad nu som jag har spelat in podd med dig Wow. Okej. Okay. Mm -hmm. mm. och varje gång så har jag inget ämne <skratt> <skratt> <skratt> ja, och, och sen att jag då i drömmen liksom, försöker hitta på ämnen och, och komma fram till saker och ting e och, och liksom kan det här vara någonting nej mm. men det här kanske vore något och, och, Ja, nu får vi se hur det här går. För att jag har tagit ämnen denna gång som jag har snappat upp i min dröm. Jaha, okej. Så, fire away. <laughs> 70-tals slang. Wow. Mm, har jag... Drömt om. Och det har ju då naturligtvis en lilla anknytning till en sak som händer i verkligheten. Jag såg nämligen ett quiz som låg ut med så här, kan du slangorden från 60- och 70-talet? Okay. Du och jag gillar ju verkligen ord och språk och sådär. Och här var det då ett ord i det här quizet som jag fastnade lite i och ordet är pröjsare. Ja. Mm. Har du koll på pröjsare? Det är kopplat till en person från pröjsen. Och de hade ju mustarser. Ja, precis. Och det här ja. förstod inte jag. <här> uh, för det står ju då pröjsare. p r Ö -E j s a r så här, så typ som att man pröjsar. Uh, betalar dem, tänker jag då. Mm. Precis. Och det här jag var ganska roligt. För att jag har ju, konstigt nog, du och jag som båda bär så praktfulla mustarser. <här> Jag har aldrig liksom kollat upp mer om ordet mustasch. För att om man kollar upp då, äh, ordet äh, mustasch, och det vet ju alla vad det är, det är liksom ansiktsbehåring på överläppen. Men däremot så då ordet pröjsare då, även kallad kejsarmustasch äh, eller kejsarmustasch. Och då är det alltså en ganska kraftig mustasch med avsmalnade kanter. Och ibland lite så här upprullade och uppåtvinklade i spetsen. Så det här mm. är ju är nästan lite så här Ida-mustasch det här kan jag tänka mig. Mm. Det är det nya ordet för ja. det. är det nya svarta. Förut, precis, förut hette det pröjsare, nu heter det Ida-mustasch. Jag tyckte också det var roligt, ett annat ord här för mustasch. Knävelborrar. Och det var jättelänge sedan. Det är ingenting som jag har i... i... Nej, det förstår jag för att det var typ på 1500- eller 1600-talet. Men vad, det var... vad syftade det på då? Liksom, hur ser de ut då? Ja, det här är benämningen också på en uppåtvriden mustasch. Eh, och det här kom då, jag förstår mig inte riktigt på det här, för det motsvarar någon slags tyskt knävelbart. Eh, en skämtsam benämning på Kaiser Wilhelm-mustaschen. Åh oh, jäklar, vilken mustasch! Den är som en, en sån här upp- och nervänd wife-beater- Aha. Nej, det är tvärtom, det går från liksom läppen upp mot ögonen Så han håller på att spetsar ut sina egna ögon Det är ju ganska häftigt Det är sån här omvänd hållkogan liksom. Skitkonstigt ja. Vad konstigt Men, men ja. det är väldigt, väldigt roligt, det var ett hör för hade Ett knävelborre Då står det även i parentes här att knävel kallas också en stång Som binds tvärs över nosen På ett djur för att hindra det att ta sig genom stängseln Det låter ju för jävla taskigt Ja, fast Va? samtidigt så om du kollar på Kaiservillen så men ja. kanske, sidan. Ja, men det måste ju ha varit han som började bara. Nej, men för jag kan inte gå genom staket här. Det går inte. Mm. Han var måste tvungen att gå liksom i sidled med sin start. Ja. ja. precis lite ja. så här crab -walking. Har du någon favorit av person personlighet eller så som du tänker dig den här personen eller personligheten eller karaktären skulle jag inte kunna tänka mig utan mustasch? Det är mustaschen som gör det så att säga. ja Alltså, det var ju du. <laughs> <laughs> det, du är ju faktiskt, alltså, faktiskt en person som jag inte kan tänka mig inte ha mustasch. Men det har hänt så jag, jag ja. får bara deal with it liksom. ja Jo, jag minns det tillfället faktiskt första mm. gången som det hände. Det var så här, jag ringde på dörren, Ida öppnar, Ida vände bara. <laughs> Hon bara, jag ska inte ha något. <laughs> min farsa nämligen, mm. han har ju haft mustaschen också då hela min uppväxt. Och sen så bara för något år sedan så tog han bort den. Det är jättekonstigt. Ja. Bara, nu... <laughs> och då handlar det liksom inte om åtta år, då handlar det om 30 år. <laughs> och det är, det är ju ännu klurigare när, när något sånt liksom... Försvinner som man har växt upp med så Ja, precis. Ja, nej, nu får jag spara min egen istället så jag inte blir bockad. När ser mig i spigen. Nej, jag vet kan inte, nog... kommer du på någon känd mustaschbärare där Chaplin är ju naturligtvis en då. Jag tänker Tom Selleck som jag tycker passar så väldigt bra igen Han är väldigt stilig mm. i sin mustasch från back in the days. Mm. Jag vet inte hur han rör sig och för sig idag. Men jag vet att hans mustaschen har åkt av och på. Mm. men jag tycker definitivt att han ska ha den på för att han mm. är en sån som ja, han, han lider bara väldigt bra med den liksom ja, Freddie Mercury då? ja, jo gud ja. Mm. ja det finns ganska många som sagt, Freddie Mercury är absolut en som till varje pris ska ha tycker jag mm. är det min tur? nu är det din tur <laughs> all right mm. Apropå mänsa, den här mm. föreningen för människor med väldigt hög IQ. Är det yes. så? Jo, jag, precis. Jag har väldigt dålig koll egentligen. Mm. En av medlemmarna där i Mensa äh, har sökt äh, något sätt att försöka bosta sin IQ på. Mm. Mm. Och hon äh, lyckades äh, bosta sin IQ genom att dricka sperma varje dag i ett års tid. <laughs> Nu kör jag ett, ett litet hugg-citat här. Ja. Jag kom fram till att dricka sperma var det mest effektiva sättet att lyckas boosta min IQ. Alltså. Och det här är tydligen bekräftat från Mensa också att hennes IQ har ökat. Däremot så vet jag inte om de kan bekräfta att hon har druckit sperma varje dag. Det vet jag inte. Det får ju hon stå för själv, den här kvinnan. Eh. Min fråga är bara så här Hur kommer du fram till detta? Vad var de andra alternativen? Ja det är, oh, gud och det här är så konstigt också För när jag såg dig skriva här IQ Jag bara Åh oh, men vad kul För då kan jag prata om alla IQ-test som jag har gjort Och min höga IQ Men jag tänker inte göra det längre Åh oh, jobbigt det blev helt plötsligt ja, det är jättejobbigt All right om vi kanske inte ska gå in på hur, hur pass intelligent jag är. <skratt> <skratt> en av oss i, det, i denna podd har det väldigt <skratt> hektigt. Vi säger ingenting mer. Åh, <skratt> <skratt> oh, gud. <skratt> Nej, alltså jag har ingen aning. Vad, vad tänker man att det ska ge då? Kan det vara lite samma effekt som att man dricker bröstmjölk? Något så här som ändå är dna i kroppen? Kanske, jag... Det stod inte så värst mycket och jag ska, jag ska vilja erkänna att jag läste lite slarvet. Jag kan titta lite. alltså Det var så svårt att ta det här på allvar på något vis. Ja. ja, det förstår jag. Så här står det. I did a lot of research on ways to improve my intelligence. Vänta. Vänta, ja. And, and I found out that drinking sperm was probably the simplest and most efficient of them all. Det are many nutrients and chemical elements in it that are extremely important for the development of the brain. Uh. Så att, uh, gör man ett bråsjobb och sväljer så uh, <laughs> går det rätt upp i skallen då, eller? <laughs> det väcker så många konstiga frågor, uh. känner jag. Hur har de fått i sig detta? Oh, herregud, hur många hink... Uh. Har hon rejda spermabanker, sperma eller har hon liksom... Och jag kan inte låta bli och naturligtvis gå ut på det världsomspännande nätverket internet. Yes. Som vi pratar. Mm. Och då blir det så här. Du hittade jag fem saker du inte visste om sperma. Okej. Okay. Det enda jag får fram här tydligen är att eh, sperma gör kvinnor glada. För att det innehåller diverse antidepressiva hormoner Som testosteron, estrogen och Follikelstimulerade hormon Prolaktin och prostangliner ja. Mm. Ja, okay. Så rakt upp i, I VJJ Och bli skitglad tydligen ja, ja, Inte bara gravid utan glad också Ja, ja Okej okay. <laughs> Men det här tyckte jag var lite roligt <clears throat> Under första världskriget Behövde den brittiska underrättelsetjänsten Ett osynligt bläck För hemliga meddelanden det visade sig överraskande nog att man kunde använda sperma. <laughs> <skratt> Spermabläcket hade dock en stor nackdel och agenter ombad så att enbart använda färsk sperma, annars kunde meddelandena börja lukta <skratt> alltså, Det finns inga, finns inga bekräftelser på att det här stämmer Jag tyckte det bara var väldigt roligt att läsa det mm. ja. Källor på detta, tack <skratt> Men då vet man det alltså att eh, om man hittar en, en liten spermafläck i en någonstans så kanske det inte bara är ett porr, använd porrk det kanske någon som Nej. försöker säga det någonting. Jag <laughs> vet alla hoteller i rummet och är fulla av krypterade meddelanden. Ja du Ida, nu känner jag att det eh, börjar bli dags för veckans chans Mm. Ja, det. Aha, Jag vet inte vem av vems tur det är att börja den här gången, faktiskt. Jag, du får. jag kan börja eftersom du började i den här episoden, i alla fall. Jo, um, jag tycker om märkliga... Smaker av olika slag mm. när det blir lite så här. Jag tycker de att testa sådana grejer i alla fall för att mm. se, se vad, vad det kan leda till om man tycker det är kul. Mm. Mm. Det börjar Nalkas glögtider nu. Ja, visst. Ja, så jag snubblade över Polkagrisgluggen. Va? Vad? Aj, men. Den var jättekonstig var den. Mm -hmm. Ja, det förstår jag. <laughs> det intressanta var att den kanske inte luktade så mycket polkagris. <laughs> men däremot så blev det ju den här liksom, lite mintiga ja. känslan. Och mm -hmm. jag säger testa. Det, ja, var, det, det finns alkoholfritt i välsorterade matvarubutiker. Mm, ja, spännande. Det, det, det ska jag faktiskt göra. Jag köpte lite glögg här men inte tyckte att det riktigt andan fallit på här. Nej nej, nej. Mm. Mm. Jag jag var tvungen att prova i idag faktiskt. Jag mm. jag har varit lite så där. Jag vet inte, man behöver lite vara jag behöver lite ibland när det blir så mörkt. Ja, det är därför jag som tycker jag tycker det varje dag. <här> <här> varje dag är en dag för pepparkaksglögg säga. men det var det ju inte det var ju polkagrisglögg <här> polka jag provade med mandlar och russin och en pepparkaka också jag tyckte ah. att det, det var minst sagt intressant så att som sagt återigen jag, jag vill inte lägga en liksom så här var det gått jag vill bara mm. säga testa helt mm. enkelt så tjosan yeah. polkagrisglögg finns i yeah. väl sorterade matvarubutiker nära dig jag har uh, tagit mig iväg från Vishan. Mm. Uh, och uh, sett på lite film. Ja, vad trevligt. Jag, jag har sett den här uh, Fantastic Beast and Where to Find Them-grejen- the... before Harry Potter was even uh, existing. In... Ja, just det. In... Yeah, yeah. Den utspelar sig mm. på 20-talet. När utspelar sig Harry Potter egentligen? Yeah. Jag vet inte mer än att det är 60 år efteråt, så du får väl räkna. Okej, ah, okej. Okay. Mm, okay. mm. Ja, men precis. Jag har 60 år innan han är född, ska mm. utspela sig. Och Jag har väl inte så mycket att säga om filmen, så mer än att jag fick veta nu att det skulle bli en jädra massa filmer i den här serien. Ja, det är ju hennes nya universum vad jag ja, förstår. Ja, så att... precis. Ja. Och det var en ganska mysig film sådär. Jag tyckte väl inte riktigt att storyn höll ihop på vissa delar, men ändå en sevärd film. Med mycket, har du läst mycket... boken i annan, då? Nej. Nej? Okej. Okay. Jag har inte Nej. Det. Nej. det. Det här kom lite som en blick från klar himmel för mig en del. Jag hade inte alls tänkt med på den här svängen. Jag ska nog ta och försöka lä lägga väntarna på den helt enkelt läsa. läsa. Jag gillar ju Harry Potter-böckerna, de är läsvärda tycker jag. Ja, det, men, det tycker mm. jag också. Mm. Och en av äh, grejerna med J.K. Rowling i överlag är ju hennes känsla för detaljer. Att mm, skapa verkligen. ett avancerat universum som, som på något vis håller ihop. Mm. Jag tror mm. att det här med den här filmen, för det är fler som har sagt som du faktiskt. Jag tror att det har med att göra att det kanske är lite för komplext. För att eh, överföra det till filmen. Ja, bara, för så det där. tror jag också. Och mm. fånga upp det faktiskt. Mm. Uh, jag har, uh, det ska bli intressant att se vart det här leder också. Jag har väldigt svårt för han en huvudrolls uh, skådespelare. Han är Eddie Redmayne. Han, Danish Girl. Ja, uh, yeah, Theory of Everything som jag tyckte var riktigt Aha. kass. Okej. Okay. Ja, Danish Girl tyckte jag åndras han var jättebra. Ja, nej, jag, han känns lite som den nya Hugh Grant. Sådär. Att man ska gå och titta ner lite blygt, titta under luggen och inte riktigt titta in i kameran och inte riktigt ta någon dialog. Så, ah, okay. så kändes det som. Och jag hoppas att det bara var eh, dåligt gjort i filmen och att det shapear upp sig till nästa. Som sagt, det kan ju vara, vara så också. Det kanske inte är hans fel. Men sen och gå på bio... Chusan och äta en hink med popcorn. Hej! Det här var ju som att uh, veva med ett medspö i en sporthal. Mm, som vanligt. Som alltid så är det ju trevligt när ni kör kör. Vad då? Vad det går bra nu. Som vanligt så är Det är Vad då? Vad då? Vad då? Vad då? Vad då? Vad då? när ni Vad lyssnare hör av er till ja. oss. <laughs> Bra, Johan! Jag klarar det för, för första gången. <laughs> Ida, hur <Bra>. går det till? <laughs> jo, gå in på joanockida.se. Där finns det länkar till massa platser på sociala medier. Och det är så jäkla lätt för er Och bara ta kontakt med oss och dosa med det. Och sen så får ni inte glömma att gå in på daytona.podcast.se också och slänga röst på oss. Ja, absolut. Mm. Det ska ni ju mm. göra. Eh, och nominera oss till podcastpris. Svenska podcastpriset, det var det jag letade ja. efter för det är väl typ det enda riktigt riktigt stora ah, priset. Mm. Så gör det, maila oss gärna på info@johanochida.se. Ja. Det var allt för denna vecka. Så mm. håll ut, håll andan, håll fort. Fottet. Fattar. Och så fett. Jag kommer nu, jag, från här. från Malmö. Se inte oh, dem inte de fot. Skulle inte säga precis som de säger k? Oh, Eller är någon annanstans, jag är så dålig på det varför För jag, jag går med in på det här. Jag vet inte. Vi, ser, vi kan säga hej då bara. Hej då. Hej. I am the monster that you feed. I am everything you need.